Jeg okay. Hvad, <laughs> Hvad skal mig ikke gøre for ikke at savne sin ekskæreste? Bør prins Harry kunne betale sig til politisk beskyttelse? Hvad kan American Idol vinderen just same gøre for at komme tilbage til sin professionel karriere? Velkommen til sæson 2 af Markus Reality-panelet. Der er programmet, der redder kendte ud af forskellige livskriser ved hjælp fra eksperter i drama, kriser og biografpremiere. Med mig i studiet har jeg Jasmin Victoria fra Paradise Hotel, Jackie fra Forshedsfruer og Stjerner i Trøjen og vores alle sammens Rasmus Lindbjerg fra Good Luck Guys. Mit navn er Markus Sæklund, og du er med på en lytter. Mit navn er Asbjørn Nielsen, og du lytter til Markus og Reality-panelet. <laughs> <Nej. laughs> Nå, venner. Er I færdige med at tage billeder og videoer og alle ting? Det bliver sådan typer, som også aldrig. <laughs> Ej, det er sjovt. Ej, Prøv at, programmet, det er jo et rådgivningsprogram, ikke venner? Jo. Og uh, vi skal jo som nævnt igennem de her spørgsmål, jeg lige har, har stillet. Og I vil jo gøre os absolut bedste for at besvare ugens mere. Udover det har vi også en lille konkurrence, som jo altid er ugens slader. Mm. Har I forberedt jer? Mm -mm. Jamen, det er helt heldigvis... på noget. Jamen, vi skal altid forberede os. Det, det, det, det er godt. Ugen æm... det er jo jer, der med slæder. Nå, no, ja, er for heldigvis. Ej, <laughs> altså, så, um, jeg no. føler ikke det. Jeg føler, jeg, jeg tænker faktisk fra, at jeg føler, at jeg har så meget slæder. Jeg har så meget brancheslæder, men jeg kan jo ikke sige det. Ej, det er Hvorfor, Hvorfor kan, kan det ikke det? Kan, kan man jo ikke sige. No. Jeg kan jo ikke slæder på andres vegne. No. Jeg, det, der er jo blevet sagt absurd mange sindssyge ting her. Altså, der er jo en grund ud... til, at jeg er så vælgelig. Det er jo fordi, jeg ikke siger noget om nogen. Error. Det er. Det er her ender. That's not true. Bøyer udover det, så har vi faktisk også øh, lyders spørgsmål til jer i dag. Oh, oh jeg ja. har udvalgt nogle, mm. som øh, jeg glæder mig til, at øh, vi skal snakke med dem. Allerede nu kan jeg godt tage trøjen af. Fordi... Jeg har jo allerede varm. Ja, men altså. Ej, er det er også så varmt. Huh, viknede tørt. Ja, det må man godt. Man må godt smelte tørt. Jeg har stået bare meget i hænderne. Kan jeg ikke få mig mere ud i den her. Ja, vil du have mere lyd i din høretelefon? Ja, så skal du trykke, så skal du skrue på knapperne der nede. Det finder du selv ud af. Bare skrue lidt rundt. Bare skrue lidt rundt det på mig. I mindst, så kan jeg jo spørge dig, Jackie. Er mm du -hmm. at, at, at, uh, <laughs> 1, 2, <3. laughs> Det var meget divagtigt, det der, Rasmus. <laughs> Jackie, sidst vi snakkede, ikke? Yeah. så snakkede vi lidt om graviditet. Ja, det var jeg jo ikke. <laughs> ah, det var Ej, du ikke. Ja, det var ikke. Det var du åbenbart. <laughs> det var <jeg> ikke. <laughs> Men Jackie, så, så lad os bare lige tage Altså vil du gerne have børn? Vil du ej, gerne have flere børn? Nej, tak. Jeg skal ikke have flere børn. Er du færdig? Jeg er fuldstændig færdig. No mor. Nej, jeg kan ikke mere. Jeg er træt. Jeg er fuldstændig smadret. Det er svært dag. nok for dig at komme her. Ja, det er rigtig svært for mig at komme det er så... her. <laughs> Jamen, du I bruger jo du bruger babysitter til, når du skal lave ting og sådan noget, ikke? Mm -hmm. Jeg skal lave babyer, altså var ting. Nej, altså du bruger en babysitter, når du skal ud og lave ting. Ja, ja, og ja, ja. Og ja, lave også nogle ting. Ja, ja, præcis. Eller selvfølgelig der er også en vuggestue, hvor hun er ikke kommet op i dag. Så. Den mindste. Jeg har kun den mindste i dag. Så. Nå, okay. Men, øh, så hun er hjemme sammen med Rasmus, og ikke Rasmus ved siden af mig? Nej. Nej, <laughs> hun er ikke hjemme med mig. <laughs> og der er hulker hun. Min, vi mennesker passer af hende derhjemme. <laughs> det er lige en ordning, vi har. <laughs> ja, det er. Ej, det er en god ordning. Dele børn. Vi bliver delt ud i branchen. Jasmin, jeg, jeg kan mærke, at det er du og jeg i dag. Jeg deler alle sammen. Nå, prøv at her. Uh, Jackie, du er jo også med i uh, Stjerner i Trøjen og sådan noget, ikke? Ja. Jeg kan ikke forestille mig, at man ikke bliver lidt uvenner med nogen i det program. Nej, man bliver ikke uvenner. Gør man ikke det? Nej, nej, nej, man bliver ikke uvenner med nogen. Det synes jeg ikke, man gør. Altså, Jeg gør ikke. Jeg har, der har været lidt derinde, men det har ikke været noget, man gør. Nå, okay. Så du er ikke en, en del af dramaet. <laughs> jeg er ikke sådan, en, man som, rigtig bliver uvenner med, medmindre man siger noget grimt om mig bag min ryg. Og det kan du ikke lide. Nej, det kan ikke. Så man skal sige det til dig i ansigt til ansigt. Øh, nej, <laughs> det er meget bedre. Din er en røvbanan. Det, det, det vil faktisk være bedre. Altså, men, ja. men jeg er ikke så god til, hvis folk bare mig og, øh, og er ubehagelige og, og siger nogle rigtig ulækre ting bag ryggen på mig. Så, så, så, så gider jeg ikke. Så er du med uvenner med mig. Men kan du ikke bare være ligeglad med, hvad folk siger? Ikke, Bænder hvis der er nogen, man er tætte. Nej, det er rigtigt. Men jeg gider ikke nævne navn i dag. Nej, jamen, der, der er ingen tvivl om, at der Det der jeg er... Er for gengæld, du skal høre. Så, ja. <laughs> ja, fordi Rasmus det godt. <laughs> jamen, så, vi kan starte med at sige, du er jo en del af måske en lille smule drama. Allerede nuværende. <clears throat> altså, tænker du på i forhold til alt muligt andet, jeg har ja. lavet før? Ja, i reality-verdenen. Ja, men jeg laver ikke drama som regel. Men det kan være, at jeg kommer til at gøre det her med ikke så længe. <laughs> uh, we are excited, we are excited. Prøv at høre, Jasmin Victoria. Ja. Må jeg kalde dig Jasmin, bare? Meget gerne. <laughs> Jasmin, det er jo din første gang her. Ja, det er det. Du virker nervøs? Øh, jeg vil ikke sige, at jeg er nervøs. Jeg er måske en lille smule træt. Det blev lidt sent i går. Du skal huske at snakke ind i mikrofonen. Åh oh, ja, lad, lad, os der. Laver... lad os starte der. Det er dit de første um, taget over. Nej, jeg, jeg er faktisk ikke nervøs. Lidt træt og sådan lidt ja. spændt. Og spændt? Øh, ja. Har du hørt det her program før? Nej. Nej. Nej? Det okay, så svidt. Jamen, øh, jeg glæder mig så. Jeg vil gerne så. være gode venner alligevel. Jamen, det, det er rigtigt. Det, du skal så vide om det her program, det er jeg næsten. Altid spørger lidt ind til kærlighed. Uh -oh. Og det er jo, at jeg spørger dig, altså, hvordan går det med kærligheden, Jasmin? Jamen, det, det går fint. Der er ikke lige sådan overdrevet meget romantik. Er der ikke særlig meget love for tiden? <laughs> Nej, det er der ikke. Og det nyder jeg faktisk. <laughs> det passer mig fint. Men altså, dater du slet ikke? Nej, det gør jeg faktisk ikke. Altså... Er det Jasmin over verden? Det ved jeg ikke, om jeg vil sige, men lige nu, der fungerer det fint, at det er bare mig. Lyver du lige nu? Nej, det gør jeg ikke. Godt, Er du så sådan en, når du så dater, er du på Tinder? Nej. Hvad gør du så? Jamen, jeg dater ikke. Du dater slet ikke? ikke lige Kan du ikke lige mænd? Jo, det kan jeg da godt. Jeg kan da rigtig godt lide mænd. Men lige nu er det bare mig. Det er Ja. dejligt. jeg tænker på de gode gamle dage. Oh, oh my god. Don't you find a man? Lad altså. være med at få børn. Lad være med at, vær at blive gift. være med noget som helst. Ja. <laughs> Ej, det kommer, når det kommer. Det er ikke, fordi jeg afviser det, men jeg leder ikke efter det. Du er ikke mandeheder. Det er jo, øh, det er jo der, Nej. hvor man oftest finder kærligheden til smin. Det er, når man mindst forventer det. Så det kan være, at han kommer lige pludselig. Who knows? Rasmus, du er jo tilbage igen. I'm back. <laughs> jeg, det, jeg du find, har jo... at det er mig, der har været her flere gange altså, i Lever du inde i den her, øh, det her studie? Jeg føler bare ikke, jeg kan komme hjem ud. Jeg får en besked fra dig igen, om at vil komme tilbage. Altså. Du, bliver nødt til at skrive til mig. du bliver nødt til at stoppe med at skrive hver aften kl. 11.30. Please, tilbage. <laughs> jeg vil rigtig gerne i morgen. Har du tid? <laughs> jeg lover at forberede mig bedre næste gang. <laughs> Og så kommer jeg til at jeg ved ikke noget. Ja, det er altså. Men Rasmus, du ved, du får det samme spørgsmål igen. Ja. Hvordan går kærligheden? The Love Life. Uh, der er yeah. simpelthen så meget kød på. Er der det? Nej, det, det? det er der ikke. Jeg forstår det ikke. Jeg synes, jeg er meget sjov og okay, pæn og ung. <laughs> <laughs> jeg er lidt ung i hvert fald. Lige blevet 32. Ikke? Men øhm, jeg vil sige, at øh, jeg har været på et par dates, og det er stort for mig, fordi det er jeg ikke så god til at gøre. Men jeg har været på et par dates, men der har ikke øh, været så meget skrædderbange. Øh, har det ikke været det? Nej, det har jeg ikke. Hvad med sådan, så der er ikke noget time forhold? Og... Altså jeg vil Hvorfor? sige, at nu har jeg jo lige siddet og lavet en anden podcast, hvor det var, at jeg... Nu kan jeg lige godt sige det, fordi jeg har sagt... Hey, jeg stopper ej, dig lige hurtigt. Laver du andre podcasts? Jeg har nogle gange <laughs> en andre steder, men jeg har sagt til dem fra nu af, at det kun en hos dig. Okay, fordi ja. jeg, jeg skal bare lige slut. forstå det. Ja, nu er det slut. <laughs> okay. Men nej, jeg har, faktisk, øh, jeg har faktisk lige været i en periode, der, det lyder meget dybt, men hvor jeg lige har gået helt ind i bare at... Worker mig selv og hvor det der er ikke nogen udfrakommende faktorer der sådan påvirker mig med, med kærester og mænd og fløt og sådan noget. så jeg bare så nu ved jeg at jeg er Rasmus 2.0 til den næste person der skal tage imod mig så jeg, jeg kan jo huske første gang jeg havde dig herinde. der var du der var du heartbroken Rasmus oh, oh, oh. det er jeg for det meste af tiden oh, er du det er du? jeg er jo tyr jeg er meget følsom oh, ja, det ja ja Ej, det. man skal vi er ikke bare astrologi her man skal jo bare kysse mig en gang og så jeg. <laughs> Okay, hvorhenne? Sovner du hvorhenne? <laughs> Kom tilbage. <laughs> oh my god. Det bliver langt, det her. Det bliver virkelig langt. Nu synes jeg, vi har hygges nok. Skal vi ikke bare gå til dilemmaerne og alle de her ting her? Jo. Jo, lad os gøre det. Vi er Chosnid og Mika. Og øh, det lytter til Markus. Og ja. vi er alle til panelen overhovedet. Det. Har de været herinde? Ej, jeg elsker Jays kommentar. Hvem er, ja, hvem er det? hvem er det? Hvem er det? Hvem f*** er, det? Hvem fuck er, der er han var han? det, der siger noget? Jeg har vi været herinde? Nej. Nej. Mig. Jeg har yes, simpelthen sendt lydfilen. Nej, jeg har fanget dem til reality awards. Hvad gavet du for det? Nul kroner. Så jeg. Ej, okay. Det er godt noget, jeg bare kan få karriander. <laughs> ja, ja, ja. Det, det kan godt være. Det kan jeg sagtens være. Who knows? Prøv her. Nu skal vi snakke lidt om uh, smykkedesigneren designeren Maj Manike. Ja. Fordi om et par uger er hun ude med en ny bog, der omhandler mænd. Og det omhandler altså ikke mænd på de gode måder, fordi det handler lidt om, hvordan mænd behandler kvinder dårligt. Så det er en bog om, hvordan mænd er nederen. Blandt andet åbner Maj op om sit eget forhold til sin ekskæreste, som havde en kæreste, imens han var sammen med Maj. Alright? Ja. For nylig kom Maj ud på de sociale medier med, at hun fortalte, at hun savnede sin ekskæreste. Hvem var det? Undskyld. Maj hvem? Altså, det ved jeg godt, hvem det var. det var hende der. Det var Peter et eller andet. Hulbæk? Nej. Ja. Ulven. Ulven Peter. Nej, det er heller ikke Ulven Peter. Det er var. Det, <laughs> det er, det er Nikolaj, hey, oh, Nikolaj Petersen. Åh, Nikolaj Petersen. Hvem er det? Han var kærester med Alexander. Nååååå. Er en Alexander. Åh, oh mig. Den er. Ja. Ja. Nej, men de var ikke kærester, var de det? Altså, Alexander var kærester med Nikolajs og Nikolaj var utro med mig man. Ja, men de var jo kærester med Hvad? mig. Mig var ikke ja. kærester med... Ja, ja. I'm sorry, there's so yeah. yeah. yeah. yeah. okay. okay. Så der har okay. været det har været lidt et spændende lille Gud, et rejalt drama. Ja, og, men man kan jo rejalt. Nej, rejalt. det er lige til billedblad, billedblad det her. Ja, men det har været der. Det har været det jo, det har du der. er faktisk. Det har været der, eller hvad? Ja, abonner til alt på alt. Du får ikke der brevspækken. Jeg får det lige. Ja. Jeg er lidt royal. Ja, det er du bare. Altså du holder ulovligt nede foran, altså altså du er så, du er så royal. <laughs> altså. Inviteret til at være her I betaler bøden ja, <laughs> jeg, jeg sætter, jeg, jeg sætter, jeg, jeg sætter meget pris på det At, at, at jeg ikke kommer op og siger Jeg gider ikke komme for sent Jeg vil hellere tage bøden ja. Så er det. Jeg, jeg holder midt ude på Kongs Lytor, ja, Nu har vi også haft nok hyr med hende <laughs> <laughs> De der p der ser bare at den der, Hvad hedder det Hvad fanden hedder det Forroden. Nej, ikke forroden. Hvad hedder det? Ventusfiskerne. Nej, der hvor der Nej. tal. Hvad fanden ja. hedder det? Æh, nummerplade. Nummerplade. Ja. <laughs> Nå, <laughs> Nå, Rigs, Rigs, jeg kunne ikke huske det. Jeg ved, det de de Jackie. De, de kender din nummerplade, Jackie. det er pisse vagt. <laughs> <laughs> det gør det. Det siger hende der måske ikke. Hun er royal. Nej, det er ikke også kærligheden. <kædde> <laughs> Brød jeg, fordi at... Nu skal I høre. Det her med, at hun har været ude jo at sige, at hun savner sin ekskæreste. Ja. Og det er lidt mærkeligt, fordi hun er jo ved at udgive en bog om hvordan hun når hun savner sin ekskæreste Skriver hun Altså husker hun Hvorfor hun vendt ryggen til ham Nu kommer spørgsmålet til jer Hvad kan mand, ikke gøre For ikke at komme til at savne sin ekskæreste? Ja yeah. Bare glem ham Okay super Skal vi prøve at være lidt mere detaljeret? Kan godt det Nej, men jeg tror jeg er den ej. dårligste. Jeg glemmer aldrig nogen jeg har været sammen med. Gør du ikke det? Nej, tænker på det for huske <laughs> ej, min bryster, jeg huske mange Men i hvert fald Men Hvordan kan du? <laughs> men nej, altså, jeg tror for mig så okay, hvis jeg skal give et altså, mit bedste håndgribelige råd, hvis det ikke bare skal gå op i øh, fjold og spæds det hele, ja, kom med så vil det. jeg sige mit bedste råd til det der jeg har fundet ud af, at jeg for eksempel, vi snakker faktisk om det går du og jeg, Jasmine, at øh, nu det er det ikke alt, der sådan der sidder og ser med, så man skal lige vide hvad man taler til. Ja. Øhm, men nej, hvad hedder at det? Jeg har ud af med mig selv, at når jeg øh, enten har været i et forhold, eller har været rigtig forelsket, og så man går fra hinanden, så er jeg faktisk forelsket stadigvæk, om der går altså, måneder eller mm. år, så er jeg stadigvæk forelsket i min ekskæreste, indtil jeg bliver forelsket ny. Føler, så kan jeg stoppe. Føler du, at har været sådan med alle? Mm, ja, men du skal tænke på, der var yngre, der gik der lidt kortere tid imellem, vil jeg sige. <laughs> <er jo> <laughs> men, øh, men jeg vil sige, at jeg fandt jo ud af, fordi jeg havde haft en kæreste, Ej, jeg havde haft en kæreste to år, inden jeg, lavede ind... inden jeg kom ind og lavede Prince. Og der, øh, da jeg så blev forelsket i ham, som der var vores hovedperson i Prince Charming, det var først der, hvor jeg kunne slippe min ekskæreste for to år tilbage. Så jeg fandt ud af, at det er virkelig et mønster, jeg har. Hvorfor har du så let ved at blive forelsket? Jeg ved ikke om jeg har lidt ved det. Jeg siger faktisk altid når jeg er på date, at de skal lige bare over med mig i starten, for jeg er meget. Jeg, jeg, er meget jeg, jeg siger altid sådan, at jeg siger nogle mærkelige ting i starten, for jeg skal altid lige se hvor meget de vil have mig. Ej. Så jeg kan mærke at jeg bliver sådan, jeg er meget sådan. Jeg ved at jeg er typen, jeg kan gå fra 0 til 100 sådan her, så der kan gå, øh, øh, det ved jeg ikke, øh, tre uger, hvor jeg er totalt umulig, jeg er ikke rigtig i kontaktet, der ikke rigtig siger noget, og så er det lige pludselig går fra den ene dag til den anden så er jeg bare så faldskridtig. Jeg er giftet med have børn nu. Så rødt er er. Mød hinanden, ud og date, øh, åbn øjnene for en ny, og så er jeg sikker på, at lykken kommer din vej. Men en fun fact, ja, det er jo, at, øh, at mig prøvede at date. Hun okay. Prøvede. Rasmus! Ja, sorry. Maj prøvede at date, men hun stoppede Tinder efter en dag, fordi hun fik over 9.000 matcherskæven. Holdt der op, søde. Hvad, Nå. Hvad, hvad fik hun? Over 9.000 matches. Nå, altså, matches, okay, hvis hun også har er 9.000, eller hvad? <laughs> det er, det er, sagt, Ej, no, er, er bare, ja, jamen, ja, ja, ja. Ej, så er man Fuske. travlt, måske. No. okay. Okay, men det var dit råd. super Det var dårligt, jo. Øh, jamen, ja, det har jeg lidt svært ved, fordi at, at lige den historie, synes jeg er sådan lidt... Øh, lala, altså, fordi at øh, der er ligesom har været en masse andre ting, der har bort blandt andet også været Alexander og i det her billede her, så, så jeg kan ikke rigtig se, øh, hvorfor man skulle øh, savne sådan en person. Øh, så bare glem ham. Det, det er bare. bare glem ham. Kan man ikke bare gøre det? Jeg er ret god til sådan nogle ting. Kan ligesom, lemmer, sige, man, den, bare den, bare glemmer af. man en mand? Ja. Bare lukker af. Men hvad med det gamle ekskarreste? Kysser en anden. Nå. Nå. Går hjem med en anden. Det samme, som du siger. Ja. Altså... Der er jeg jo måske lidt anderledes. Ja, fordi du, du er hård der. Jack. Ja, for du følger det testostation, og så smutter hjem selv. <laughs> Hvad gør du, jeg? Til, jeg det øhm, Jeg tror, jeg har også lidt svært ved at give et råd, fordi jeg ærligt talt ikke har hørt særlig meget om historien, og jeg læser ikke så meget, når det omhandler hende. Jeg synes, der er rigtig meget hele tiden, og hvis man skulle følge med på den, så ja. kunne man næsten ikke have noget at lave, ja. føler jeg. Men det kunne være, at hun bare skulle sådan fokusere lidt på sig selv, og... Finde lidt ro i sig selv, i stedet for at og vælte rundt i nye fyre. Mm. Måske har man brug for at bare lige at trække stikket lidt. Og lige, øh, <coughs> Men du have, jeg vender den bare min lidt minut. rundt, og så siger jeg, prøv at her. Sjasmin, uh -oh. <laughs> har du prøvet at savne en eks, selvom personen måske var en røv? Ja, øh, yeah. det tror jeg, da alle har. Vil du uddybe det? <laughs> <laughs> Jamen, jeg tror, at de, de fleste piger de har savnet øh, en fyr, som måske ikke lige var det sundeste for dem. Så det vil da det være ja, underligt alt andet. Ja. Hvad med dig? Jeg spørger ikke Rasmus. Jackie? Ja. Om jeg har savnet nogen. Har du savnet en, en, en, en eks -kæreste? Altså Selvom ja. personen var en, røv, en røvbanan? Jeg ved ikke tit dem, man falder for. Nej, nej ved er ikke. Nej det, det, det, det, det, det, det er ikke. De nej det er ikke. Nej det er ikke. Nej det er ikke. Nej det er ikke. Nej det er ikke. Hvad hedder det? Æh, ja, så, ja, jeg har det savnet. Jeg kan ikke lige sådan komme i tanke om lige nu. Hvem det er sådan den sidste var. Nu har du sådan der. Nu har du heller ikke en mætte sådan. Jeg har det simpelthen så varmt lige nu. Ja. Nå, ned trodsen. Yeah. <laughs> Ej, det er nok det mindste jeg har på i dag <laughs> Det er det forhåbentlig også Det er også. <laughs> det er forhåbentlig Det er større end den her ja, men prøver, Rasmus, så spørger jeg dig Synes ja. du også, at mange mænd er nogle røvhuller Ligesom mig, man ikke synes? Ja, det synes jeg Synes du det? Ja, det synes jeg Synes du, jeg er et røvhull? Nej, jeg synes, at du er en af de få Men øh, det kan jeg ikke bruge øh, til så meget, kan man sige for til mig selv <laughs> nej. Men, øh, men nej, jeg synes, at øh, Altså, jeg, jeg er jo kæmpe Jeg elsker jo kvinder Altså, forstå mig ret, altså, jeg har kvinder overalt i mit liv. Jeg synes, kvinder er det fedeste, jeg er, er verdens største feminist, og jeg er altså, more power to the women, fordi de øh, kan have omløb i hovedet. Men jeg synes, at jeg synes, det, der er med mænd, men det er også altså, sådan, rigtig meget i forhold til datingkultur, det er, at jeg synes nogle gange, at der, øh, bliver, at der er for meget altså, fokus på, at det skal gå så stærkt det hele, og der, øh, mm. det er hurtigt ind og ud og den næste og sådan noget. Og jeg, har jo, jeg oplever jo altså, mere, end at der er nogen, der skriver... Øh, nogle søde ting til mig med sådan, Ej, du ser rigtig dejlig ud, kan du tænke dig at komme med ud og få et glas vin? Så er det mere sådan et kunstigt at have sut på en pek. Må jeg komme og kneppe oh, ja. dig nu? Det er sådan nogle beskeder jeg får, hvor jeg bare sådan. Mm. Ja tak. Ej. <laughs> nej. <jeg> ved... <laughs> og der ja. er bare sådan. <laughs> og hvad ved bare, Rasmus skriver, let med sig, what you got? Ja, nej, nej, nej, jeg skrev sådan sorry, det er jeg skulle forkænse til den <laughs> Gør du? Det er fanden sjovt. Jeg var i byen på et tidspunkt, hvor der spurgte om jeg ville med ind i dark room her i København. Ja. Så sagde jeg, det kan jeg ikke, der er for mange der ved <laughs> Ja, ja, ja. Ej, så sagde han, oh, okay, så gik han bedre Ej, okay. <laughs> Så er jeg da tilbage med min long island <laughs> Okay, okay, okay Nu vil jeg så spørge dig, Jasmine Ja Jeg ved godt, du er nervøs, du må godt snakke Nej, men du jeg, må ja, jeg lytter bare du, men Det øh, skal man ikke, man skal snakke, nervøs, man, må skal snakke. Sige, ja. man må aldrig lytte okay. det, jeg må aldrig lyt. Prøv at høre her, synes du også at mange mænd er nogle røvuller? Ja, det synes jeg da nok Der er der lidt iblandt Men jeg føler at der også, der er mange piger Der kan være nogle røvhuller Er størstedelen så... mind røvhuller? Og oh. Det ved jeg sgu ikke, om jeg synes, det er Nu er du for oh, okay. passiv okay. Ja eller nej? Ja, det er det nok, så hvis jeg skulle vælge Ja eller nej <laughs> Så er det, der er for mange røvhuller Der er der er nogen iblandt ibland. Okay, og hvad med dig, jeg Synes du også det? Mm, ja, det ved jeg ikke det ved jeg ikke. Ja, du delen... er det, fordi du er i et lykkeligt forhold, og du er ja, børn, ja, ja. og du det hygger synes, dig. Så kvinder du <laughs> ja, kvinder er også stemme. Ja, kvinder, ja også, kvinder er faktisk ja. rigtig stemme. Ja. De, ja. Også fordi de er så sådan, sådan... De de sådan... Hvad hedder sådan noget? De er... Sådan, de er, sådan, de er, sådan, de er hvad hedder det, når man når man er sådan slangeagtig? Ja sådan ud. Uh, hvad hedder det? Hvad Manipulerende. Ja, mere falske. Men, fanden, falske og ja, der er rigtig mange kvinder der er sådan. Man men kan aldrig med... rigtig regne det sådan. Ja, det kan man jo godt. Snedig. Snedig. Det er det, hvor Snidig. jeg er Der er i hvert fald mere ja. hjerne i det hvor sådan mænd, de er bare det er sådan, dumme noget. Men jeg har bare ja, hørt fra mange af mine veninder, der er sindssygt meget af sådan noget pifneder, og jeg har jo rigtig mange veninder, men jeg har jo aldrig, jeg føler aldrig rigtig det er sådan at henvendt mig. Jeg tror nu jeg sådan, er fri for det på en eller anden måde, at der er sådan noget med sådan kvinder vil kvinder værest Hmm. Og jeg, altså sådan, det ved jeg ikke, jeg føler bare altid, at jeg har haft nemt ved relationer til kvinder Ja, men det altså... er, du er og også noget andet, jo Jamen det er jo sådan du er, noget er en. sådan Du er også noget du er, andet Du er anderledes ræst <laughs> Du kommer anderledes. fra noget helt andet Nej, <laughs> <laughs> lad os bare sidde her i resten af dagen Det er en 3-hour special Det er <laughs> du <Det bliver laughs> <three hour> af <laughs> <laughs> ihjel, Jackie. Nå, sidste spørgsmål Dagi, <laughs> ja. har du et, uh, et datingråd i fremtiden til mig og Manik, så? <laughs> God, det der. Øh, lad være med at date andres mand, Men hun vidste det jo ikke. Jo, selvfølgelig visste. hun Nej, siger hun i hvert fald ikke. Ej, nu stopper det. Selvfølgelig visste hun, hun var. Ikke. Var det. sådan hun ikke et offentligt... <laughs> Var det ikke et offentligt... Øh, nej, altså... nej. Det var hemmeligt. Nej, hårende skydende ringer til. Det var halvanden time eller sådan noget. Eller ikke halvanden time, altså, <laughs> halvandet <laughs> år. Selvfølgelig ved man det. Altså. Men, men det, det må mig selv om, jeg kender hende. Og vi skal snart være sammen med den 16. til det her... Beauty er eller hvad det hedder det. Ladies og hvad mm. hedder det? Så jeg skal ikke sige for meget, men, men altså, man må bare finde sin egen vej. Man sige det sådan. Men et datingråd, mig. <coughs> nej. Øh. <laughs> nej, nej, nej. Nej, mig. Nej, nej, nej, Sidt her mig gerne. <laughs> øh. Det ved jeg ikke. Tag ud og rejse og find en person. Jeg ved det ikke. Okay, super, super. Du Sorry. siger det til en impersonal, I siger. Jeg siger yeah. det. Nej mig. Nej, mig. Nej, mig. Ikke andres mænd, mig. Nej. Men tag ud og rejse og find dig en mand. Okay. <laughs> det er bare ligegyldigt. Til Thailand med dig, mig. Det var mig. til Thailand. <laughs> til Thailand med dig, mig. Rasmus, hvad Jeg tænker blod... du? Kom med et godt... Uh... Godt datingråd til mig. Øh, oh, jeg føler, at jeg har hostet op med alt det guld, jeg har næsten. <laughs> øhm, det var hurtigt. Nej nej, altså. <laughs> bare nej. <laughs> nej, jeg vil sige, <laughs> jeg vil sige at... Øhm, <laughs> jeg jeg tror egentlig bare, at det bedste, hun kan gøre, det er... altså Nu, nu ved jeg jo heller ikke, hvor meget hun lige er ude i sådan et datingmiljø. Nu har hun mm. jo også fået nok at tænde og sådan noget. Altså, mm. Det er også lidt svært for mig. Øh, men jeg vil sige, at... Øh, jeg vil sige, at det bedste, man kan gøre, det er altså bare nogle gange at udvide sin horisont, og komme ud og møde nogen. Og selvom man kan være en lille introvert mus ude i hjørnet, så er det også bare godt at komme ud og lige se, at der er lidt lækkert derude på buffeten. Bare lige at åbne øjnene for det. det er der Fordi at altså, der er, er rigtig rigt meget godt. Altså, jeg vil sige, for mig føler jeg ikke, men når jeg er i by med mine veninder, alle de der straight men der er alle steder, det er jo sådan, altså, nærmest ligesom altså, en Dalle buffet yeah. Der er gode ting alle steder. jeg er, er, er vi Mm. Okay, så dit råd er at tage fat af bufféen, øh, Ud og prøve buffeten. Der er mange forskellige buffetter derude. Ja. Ja, -bord er sted. Okay. <laughs> Jasmine, du er uenig i, at der er mange øh, mænd derude, at der er at tage fat i. Hvorfor, hvorfor er du det? Jamen, jeg synes, at der er lidt langt imellem. <laughs> der er langt imellem snapsne? Ja, det synes jeg. Jeg tror måske også, det er, fordi jeg ikke kigger ordentligt efter det. Men øh, jeg synes ikke, at det er bare en stor buffet, hvor der bare... Har du der, der... set det her hovedkontor? Rådkontoret. Godt ja. Altså, har du skydkabber på? Ja, det kan, det kan godt være lidt. Ej, um... Skal de have over 20.000 følgere, før du beder dem? Absolut ikke. Absolut ikke. Jeg tror, at derimod, at det <laughs> ville være super rart, hvis det bare var en, som ikke var så meget i den verden. Ikke var lige så kendt som Rasmus? Ja, for større, Altså <laughs> Vi Så kæmper, gør det helt galt ja. jo. Ja. Det er jo toppen af for dem. Ja. Okay. Men hvad vil du give det råd til mig, Manike? Det synes jeg er svært. Jeg, jeg tror, jeg kører med nej, mig også. Nej, altså... du får for passiv, Jasmin, Nej, det er jo lige meget værd. hulen her, med, så skal du altså. <coughs> øhm, mit råd er, finde dig selv. Få lidt ro på. Skru lidt ned for de sociale medier. Okay, så man skruer ned for, for finde sig af. selv. Skal man ned for sociale medier? Hvad skal man mere? Øh, det ved jeg Gå ikke. Gå en lang tur i turen. Og... Gå en lang tur? Mm. Er der flere? Det er en dyb indånding. Trække <laughs> vejret typ. Ja, virkelig. Lav yoga måske? Ja, Thailand, sagde du. Til Thailand? Ja, ja, du har dit rejse. brug. <laughs> Ud af luft. Ude af have luft? Ja. Okay, hvordan fandt du dig selv? Øh, altså, i forbindelse med mit bror med Kevin. Mm. Jeg træk mig, må man sige. For øh, alt? Ja, det gør jeg faktisk, sådan halvt om halvt. Bortset fra mit studie og sådan lige min nærmeste. Men... Øh, Ja, jeg valgte at trække mig. Jeg havde brug for lige at etablere et fundament for mig selv, og lige sådan finde mig selv igen. Så øhm, det er faktisk det. Sådan. Så, så du mange TV's her? Øh, nej, jeg ser faktisk ikke særlig meget serie og sådan noget. Så øhm, nej. Okay. Jeg, havde, jeg havde travlt, jeg skulle flytte, og jeg havde en ny lejlighed, jeg skulle ryge ind i, og der var en masse at se til. Så det var ligesom der, min øh, tid lå. Og der lærte vi, hvis jeg synes, min bedre igen. Kan I mærke det? Det var det var faktisk sødt. Jeg vidste det godt. At... Mit navn er Julika, og vi lytter til Markus og Viertifanen. Nå, no. mm, mm, mm. no. nu skal I høre. Fordi oh. i går, så lavede jeg på min øh, sindssygt populære Instagram-profil med lige over 900 følger. Øh, oh et, Ej, må du lytte, En, en story op, hvor at jeg tog imod lytterspørgsmål. Der er rigtig mange spørgsmål omkring, hvorfor min næse var skæv på det billede, jeg har lavet. Ja, og jeg elsker, at svare på det. Ej, ej er sjovt. jeg har tænkt så meget over det. <laughs> hvorfor er den skæv? Ja, det ved jeg, er det jeg går ikke. du er gået til men... boksning, det ikke det? Nej, det jeg finder på alle mulige løgne. Nej, jeg troede også på det. det Nej. Sådan, cool. Nej, for helvede. Nej nej, det er lidt nej, Men det er heller ikke boxerskæv, synes jeg så har det var sådan noget light vægt. Anne skæv, jeg skal se, okay. Nej, man skæv min Nå, næ. ja, lidt. Det er lidt skæv. Men, men ud over det så har jeg faktisk også fået nogle spørgsmål til. Ja, heldigvis. Jeg ved ikke hvorfor det blev, tema, bare at sige, siger min næseskæv. Men Jackie, ja. første spørgsmål er til dig. Det er fra min mor. No? Min mor. Det er min mor. No, søde, hej mor. Ja, det er fra min mor. Jackie, kommer der mere fortsæt frue, og vil du sige ja til det? Ja, ja. Det ville jeg. Jeg ja. synes, jeg havde det sindssygt sjovt, udover at der var så meget drama, så havde det sjovt alligevel. Øh, jeg ved det faktisk ikke. Jeg har lige snakket med produktionsselskabet og de er ikke helt øh, fraværende over for det, om der kommer mere. Du er uh, masser af guflinene. Spændende. Ja, det <laughs> det er ja, ja. For at fyre et brændt på. Men vi ved det ikke helt. Altså, jeg vil gerne. Jeg synes virkelig, det var spændende. Så du siger ja i hvert fald? Jeg vil rigtig gerne. Har du hørt fra nogle af de andre, om at de er friske på det? Ja, jeg tror, mange vil være friske på det. Udover at jeg vil Amalie er ude. Ja, det tror jeg tror ikke, hun vil. Jeg ved det ikke, men jeg tror, hun har også jeg, trukket jeg... sig lidt fra det hele, ja, efter hele havde... ja, med den hele affæren med ja. erfaring, affære. en affære? Nej, erfaringen. Erfarenen, altså... <laughs> affæren. Oh, okay. ja, affæren. altså alt de der ting der er sket med hende. Så... <laughs> Hvad er det jeg ikke lært? Hun er kan også væk fra Instagram nu jo. Og hun er væk fra ja. det hele. Hun er væk fra det hele. Ja, okay. Jeg tror hun prøver at finde sig selv. Ja, det tror du? Så ja, okay. Det er jo det, Jasmine har været ude på. Ja, ikke? Har du også fjernet dig selv? Nej, har hun sin profil eller? Jeg tror, Jeg det aktiveret. Nej, nej, det gør jeg ikke. Nej, okay. Men, øh, nej. Men, øh, du holder stadig øje med likesene. Det er godt, jeg smiler. <laughs> Jackie, <laughs> Jackie, det, så de andre er i hvert fald klar? Det tror jeg. Okay, fedt. Ja. Cool. Næste spørgsmål er til dig, Rasmus. Ja. Og det er ikke fra min mor. Synes du? <laughs> det er alle sammen bare fra min mor. Nej. Rasmus, synes du, det er grænseoverskridende at dele din erotiske novelle? Men skal vi lige forklare, hvad det handler om? Og, jeg, jeg og det, det. Det, det er det, som jeg lige vil have dig til at starte med. Ja. Okay, øh, for, lige at, for lige at sige det, så har jeg jo, øh, jeg har jo skrevet noget øh, erotisk novelle for Elisa Lykke, som der er PR-kvinde i København. Øh, hvor det er, at der er, hun har haft flere forskellige mennesker ind over forskellige bøger. Men i så i den her omgang, så er det så, øh, vi er en håndfuld af LGBT-personer, som der så har dykket ned i det der erotiske univers, og lige sådan siddet og prøvet at lege lidt med det. Og jeg tænkte sådan, da jeg fik muligheden, jeg elsker lidt at kaste mig selv ud på dybt vand nogle gange, og jeg sådan, det kan jeg fandme ikke finde ud af. Så jeg brugte jo det meste af min sommer sidste år på at sidde og skrive det her på en eller anden café. <laughs> Ej, jeg sad mm. virkelig, der var sådan. Ej, okay. Ja, Øhm, men jeg synes, ikke, var, jeg synes ikke, at det var grænseoverskridende, fordi at, at der er ikke nogen... Altså, man kan sige, at mit navn står uden på bogen, men der er ikke nogen, der ved, hvilken novelle, der er min jo. Ej, men vil man det ikke fortælle Fortæl det lige. Hvad? Hvad er din? Nej, det kan jeg ikke sige. Jo, okay. sig, Ej, det sig det nu bare. Det eneste, jeg kan sige, det er, at øh, man må selv gætte en. Jeg har faktisk ikke læst de siden nu, Men man må selv gætte sig til det, men jeg vil sige, at min er faktisk skrevet ud fra min egen... Mit eget liv. Hvor erotisk er den? Mm. Den er fucking beskidt, den er skrevet. Ej, du er nødt til, er nødt til lige at give lidt. Ja. Lille lidt. Nej, den er så dirty. Jeg vil sige... Ej, jeg, det ved jeg ikke. Nu har jeg jo sagt det, at jeg selv har lidt have været det igennem. Men altså, jeg ved ikke... Øhm, jeg kan sige, at... Øhm, nu ved jeg ikke, hvad de andre, de har skrevet, så det er måske ikke nemt at gætte. Men det er noget af at de ting, jeg oplevede, da jeg sådan trådte ind i... Det seksuelle univers for første gang. Uh. Det homoseksuelle øh, un univers? Ja, yes, så jeg tror, det var en blandet landhandel. Ej, der var der også der det, andet her. Ej, hvor lækkert. Mm. Okay. Var, du var til det hele på engelsk. Jeg gang. vil sige, at jeg skrev ud af min egen erfaringer, men jeg vil også sige, at nu er det jo også læser og guf, mm. så jeg fyrede den lige op på 50 procent mere. Ikke? Så der var lige lidt mere øh, kød på benet, end, øh, end der ja, Må jeg læse den op her? Ja, ja ganske, ganske, hvis du ja, har nej, det. Meget gerne. Bring it. Det tog hun hans pære. Nej, nej. Ja, men nej, det var ikke særlig grænseoverskridende. Jeg er meget stolt af det faktisk. Godt. Ja. Godt. Dejligt. Dejligt. Ja. Jasmin, til dig. Ja. Og det er jo det spørgsmål, som du højst sandsynligt har forventet. Du nok har tænkt over velkommen. Savner du Kevin, a.k.a. Bro? Nej. Det gør jeg saftsues med ikke. Gør du ikke det? Nej, det gør jeg ikke. Vi har jo lige snakket om det her med at savne ekskærester. Er der ikke nogle gange, hvor du tænker... Oh. Jeg tror øh, efterfølgende efter vores brød, fordi det var lidt dramatisk, ikke? og jeg synes, det var hårdt. Mød og hele hårdt. Danmark fuld med. Det gjorde de, øhm, så det synes jeg var meget hårdt. Mm. Og jeg har da også til tider øh, sådan, tænkt lidt på den illusion, jeg ligesom havde af, hvem han var. Men jeg tror også bare, at jeg er kommet frem til, at... Jeg tror sgu aldrig rigtig helt, at det har været virkeligt. Jeg tror, det er mig, der har fået dannet mig et billede, som nok aldrig var der. Men når det så er sagt, så har det været mega hårdt. Altså, hvad har du lært af, og det næste spørgsmål, hvad har du lært af dit forhold? Jeg tror, jeg har lært, at jeg ikke må glemme mig selv på den måde der, og glemme mine værdier et eller andet sted. Jeg var jo fuldstændig forblændet. Ja, så det tror jeg, jeg vil tage med mig. Og i stedet for ligesom at fortryde det helt vildt, så tror jeg bare, jeg er nødt til bare at lære lidt af det. Så ingen udskab. Ej, fremadrettet, ja, ja. Skal, skal vi ikke prøve at sætte den, og så <laughs> det det, og venter det. vi lige, med mens tv er det i hvert fald. Oh my god. Ja. Lise, lad være med at være tv-holdet hjemme hos mig <laughs> samtidig. Ja, det var virkelig grænsen, det var det. Ja, forstår jeg. Ja. Så du, skal, du, har, du, du husker på at have dig selv med i fremtid forhold. Absolut, og så tror jeg, at man er sådan lidt mere opmærksom på reflex, altså, Men det kan man jo altid sige. Jeg, jeg prøver at sådan lige tage med mig, hvad jeg... Ja. Okay. Ja. Nu er det til, altså til jer alle sammen, jo. Ja. Nu er det nogle spørgsmål. Dem kan vi godt lide. Hvilken person kan I mindst lide i reality-branchen? <går> <fart> hey. Ej. nej, nej. <går> Ej, nej. Ej, nej, nej. <går> den er vidst, den der. <går> Ej. Yeah. Jo, jo. Og, det, og man skal have en, der er værd. Men kan, vi, jer, kan jer. vi sørge for, at når vi så siger det, at vi siger det til hinanden, men når vi siger det i programmet, så kommer der bip. <går> nej. Kan vi gøre det? Nej, nej. nej altså på, vi, jeg kommer ikke sidste, til Sidste uge fik alle drengene også spørgsmålet. Spørg, Hvad spørg, spørg, svarede. Svarede, svarede de? de? Nogle sagde mig. Nej, det, det, det, det ene det er ikke var, at Marco og, og, Marco og Lenny sagde, at de virkelig ikke kunne lide Mathias Hjort. Øh, fordi han var græb. Jeg øh, synes grim. Nej, hvor mobbet. Det var en mobning, jeg ja. var mobbet. Og Jonas sagde, øh, det var ham der Daniel Lone Wolf. Okay, Daniel det er også nogle 30, typer, her, vi har med man. at gøre. Med Daniel Lone Wolf. Pornodaniel. Pornodaniel. Ja, Onlyfans-daniel. Hvor var han porno? No, er det ja, han laver Onlyfans. Jeg ved ikke, om han stadig gør det. Med ansigt. Ja, ja, no, med ansigt. Med Det gør strafst hos for stærkt. Porno uden ansigt. Hey, det er mindst kan lide, så det er sådan, det <laughs> oh, er jo ikke er ja. helt... Altså, de fik at vide, hvem de hvem de mest havde i branchen. Kan vi google lidt, eller hvad? Nej, Har vi, vi tid til google, det? Vi, kan I ikke google? Jeg siger ikke noget. Jackie. Jeg siger det ikke. Du, skal ikke vi sige det for hinanden? Ja, yeah. <laughs> Okay, men prøv at her, så må du starte med en. Kom så, Rasmus. Ej, jeg kan ikke. Kan du en? <laughs> jo, du kan godt sige det. <clears throat> jeg... Okay. Nej. Jeg har ikke Nej, jeg sagde det til Lækkeren. Jeg er helt til at sige det. Øhm, men jeg siger, at. Jeg har faktisk været til en del af de der reality-arrangementer. Og mm. jeg synes faktisk, at jeg er et meget sindet menneske, så jeg dømmer ikke folk bare fordi, at de har lavet noget, som jeg ikke selv vil lave måske. Mm. Så altså, alle er jo altså, søde og venlige og en god fest. Øhm, jeg vil sige, at øh, er der nogen, der egentlig har været en fucking røv over for mig? Lige med lige at tænke over det. Du har jo fortalt Jasmin i går, hvem det var, så ja, ville det, du det, være bedre. Men, det, det, men du har det jo i hovedet. Jeg kan hun kommer til min første dag. <laughs> ej. Ej, ej, ej, ej, det er mig. Jeg kommer heller ikke. Så kigger jeg dig. Nej, så hun kommer til min første dag. Ah, okay. Ja, okay. Nå, hun kommer. Hun, hun kommer. Hvad rimer hendes navn på? Så kommer ikke i morgen. Er overmorgen? Hvad rimer hendes navn på? Nej. Jeg kan ikke sige det. Jo, du er et rart små. Du er Kom så. At det er en, der har været med i... Nej, okay, skal jeg sige det? Ja. Yeah. Okay, skal man sige? Okay, jeg siger ikke det. Jeg kan sige noget helt andet. Det er okay, en, der sorry, var med i Good luck, sorry, for, guys. Nej, sorry for at have taget så meget taletid. Ja, kom så. Jeg vil sige, at... Øh, Elias, som jeg lavede Prince Charming med, ja. vi er jo ikke på talefod i dag. Nej. Og det har vi ikke været i sådan to år. Mm. Så øh, hvis jeg skal skyde med skarp, så må det være den vej. Så er det mod Elias. Ja. Så smil, hvem skyder du skarp mod? Åh... Oh, jamen, jeg har virkelig stadig tænkt mands, fordi jeg ikke mm. vil være... Nej, jeg men, ne men... jeg. Jeg har lidt svært ved at sige, om der er nogen, jeg ikke kan lide. Jeg har ikke deltaget i særlig meget af reality-fester. Så jeg tror, jeg har svært ved at udpege en specielt. Det er ikke, fordi der kommer en frem i hovedet på mig. Ved I, hvad det her, jeg altid kalder det her rum, det er studie? Det er ærlighedens rum. Lige nu er I ikke ærlige med mig. Nu siger du det. Jamen, nu, I det. Ikke er ikke ærlig med det. Ah, hvor er du streng. Du har et helt lærligt <laughs> tanker tankerne, og du har nævnt Elias. Nu stopper du salg med. Og så sidder du og siger til mig, nu siger du yeah. det. Nej, det, jeg vil faktisk hellere sige ham end den, jeg har på. Fordi den, jeg tænker på, har faktisk aldrig gjort noget galt overfor mig. Det er bare fordi, at jeg ja. er sådan, vi er ikke matcher. Så smiger en ja. hurtigt, fordi vi skal videre også. Ja, det skal vi. Det handler ikke kun om mig. Jeg, jeg vil jo, sige, okay. jeg kan ikke udpege en, men når det er så sagt, så vil jeg sige, at jeg synes, at folk behandler hinanden sådan semi-dårligt i den branche. Øh, der bliver ikke taget særlig meget hensyn til hinanden. Folk mm. er sammen med hinandens eks og kærester på kryds og på tværs. Øh, jeg er ikke sådan 100% inde i det, men det synes jeg er mega dårlig stil. Så det er ikke fordi, jeg tænker du på... Du hedder special... alle. Ej, det gør jeg godt nok ikke. godt. Det gør det jeg så sus med Jeg kan ikke sige det. Jo, du kan. Nej, jeg kan ikke sige det, fordi det bliver sådan noget, det, så, så skal vi en Er det jurre, og... <laughs> Hvad er det Hva? Er det Louise? Uh... jeg, Sækki, men... ja. du er også begyndt at være lidt personligt Jamen, jeg nu. kan ikke, fordi det, det er sådan noget, der skal igennem politiet og en jur og Okay, hold op. Så jeg, jamen, det, bliver, det bliver bare sådan noget mudderkastet. Men du så sagde nu... til mig sidst også, at det måske snart går ud og bliver en sag. Hvornår kommer sagen? Mm, sagde jeg det sidst mm -hmm. gang? Nej, det sagde jeg lige før. Ja, du sagde det sagde jeg også sidste gang? Ja, altså, gør det. Ja, ja. Nå, okay, jamen det gør der lige om lidt. Jeg skal lige have, hvad hedder det? Kan du ikke det? lige ringe Advokaten til mig? er allerede er i gang. Og sådan okay. noget, så, vi... vi skal Jeg kan ikke vi snart lige han kaffe. Ja. <laughs> <laughs> tror jeg. Nu skal vi hurtigt, fordi nu tager i, i hvert fald uh, cirka maks 15 sekunder mm hver -hmm. til at svare på det her spørgsmål. Hvad er det værste ved at være en reality deltager? Jackie. Øh, det ved jeg sgu ikke. Jeg har ikke nogen uh, ting, når der er stemt overhovedet. Det har jeg slet ikke. Jeg ser mig jo ikke 100 som en reality deltager. Jeg har jo været i branchen siden jeg var 18 år gammel, og jeg er sådan men altså, så, så det har jo ikke været anting. altså jeg, jeg ved ikke, det er også forskelligt, hvordan man ser sig selv, for det, det er jo mange ting i dag. Altså, det er jo faktisk ret fedt i dag. Yeah. Det var det jo ikke. Det var ikke så fedt for, for 10 år siden. Reality man reality. Meget Langt over 15 okay. sekunder. Okay. <laughs> uh, jeg vil sige, at uh, uh, jeg føler faktisk ikke, at, jeg er sådan, uh, at der er noget, der er, sådan, er frygteligt ved det. Hvis jeg skal sige en ting, fordi jeg har fået mange muligheder ud af det, som jeg ellers ikke ville have fået. Hvis jeg skal sige en ting, så er det nok, at der er måske nogen, som der er lidt i den anden grøft af underholdningsbranchen, hvor man lige skal ses lidt mere inden. Giver det mening? Nej. Overhovedet ikke. Jasmine? Nå, okay. Øh, jeg, jeg synes godt, det kan være lidt ubehageligt nogle gange, at der er så mange Hvorfor? øjne på en. Hvorfor? Øjne? Yes? Ja. <laughs> okay. Kom så, det skal gå stærkt. Okay, øh, jeg, jeg synes godt, det kan være lidt et pres nogle gange. Øh, og så man sådan hele tiden skal opdatere, hvis ikke man gør, så er folk straks sådan, mm. hvad der er sket, hvor hun henne. Altså sådan, jeg føler, det er sådan lidt et pres, men at det så er sagt, så er det jo også det er jo pisse sjovt jo. Altså... Mm godt besvaret arbejde, alle spørgsmålene. Jeg vil ring. gerne sige tillykke til Rasmus. Du, nej, du svarede monster. Du forstår bare ikke hvad jeg siger, for jeg er for klogt, A -a -a -a -a -a. dig. Du var, var faktisk et i svar alle sammen. vi skal videre. Vi har helt kort tid. Mit navn er Patrick Weber, og du lytter til Markus og Reality Nine. Jeg føler, at vi skal have lov til Ja, men skal jeg sådan en der. Det kan vi godt lave bagefter. Ja. Jackie, sidste gang, du var herinde, og det var også dig, Rasmus, så snakkede vi lidt om politikævste. Ja, det kunne vi godt. Uh, ja. Det fik I meget hits for i medierne. Det gjorde vi, ja. Ja, det var der folk, der ikke var tilfredse med. Så jeg tænkte at tage en ny politiknyhed op. Mm. Fordi Prince Harry, Prince, Prince, Prince, Prince, Harry. Harry. Prince Harry er igen i nyhederne. Det kommer efter, at han har fået øh, et nej fra de britiske myndigheder, om at han kan købe sig til politibeskyttelse, mm. når han er i England. Prince Harry mistede nemlig retten til politibeskyttelse, da han trådte tilbage fra sine officielle pligter tilbage i 2020. Advokater for det britiske politi siger, at det vil være forkert, hvis politiet der er forpligtet til at bryde ind ved farlige situationer, skal købes øh, altså skal kunne købes af enkeltpersoner. Alright. Hvordan skal prins Harry nu beskytte sig selv, når han i altså er på et besøg i England? Så han må ikke få det eller hvad? Nej. Hvad skal jeg fatte det Pantary må ikke købe sig ja, til politibeskyttelse okay. i England. Det var jo fordi han er trådt det, tilbage fra det for Det, det giver jo ikke nogen mening, Ej. altså. Helt ærligt. Så det, du for synes, er han han godt bare, må? Det, synes jeg, ja, selvfølgelig må han da det. Det må han da. Han er der stadig en del af den familie. Han må ligesom have stoppe. Men så skulle han ligesom betale. Altså, politiet siger, nej, det må du ikke, fordi de skal bruges et andet sted. Ikke? Ja, fordi det ressourcer, der bliver taget. Ja, ja, men han vil jo okay. gerne betale for løn og alle de her ting. Men det er der mange rimænger, jeg tænker, der kan. Ja yeah. Altså folk der men, har rigtig mange Det der pænske, de bare at købe øh, Altså politisk Hvis det er Men ja det er jo dilemmaet ikke? Men er det fordi han er trådt ud? Ja Men det giver jo ikke nogen mening Er det bare altså, er det må, Men at, må andre Må andre almindelige nej, mennesker nej, godt? Nej Nej okay. det det heller ikke nej. Men han er jo stadig en del Af den der familie Det giver ikke nogen mening Altså jeg synes simpelthen De er for de er, de er, synes, er de ikke lidt Jeg synes ham? de er, er ham? lidt stridede Altså, nu har jeg ikke set alle de her dokumentarer og sådan noget. Der er også set færdige og sådan noget. Jeg er altid falder søvn og har det med at falde i søvn er sofaen. <laughs> men, det, men jeg synes simpelthen, det er blevet for meget. Jeg synes, at de, de behandler ham fucking dårligt. fucking dårligt. Men det er ikke ja. spørgsmålet, Jackie. <laughs> spørgsmålet er, hvordan, jeg er lige glad med din holdning Nej, til Prince så... Harry. Jeg er lige glad med din holdning til Prince Harry. Jeg vil gerne vide, hvad, hvordan han skal, altså, hvad for et råd, du vil give Prince Harry, og hvordan han skal beskytte sig selv, når han er i England. Køb nogle bodyguards. Bodyguards? Ja. Yeah eksternt. Ja. ja. Eksternt security firma. Ja. Hvad tænker du, Rasmus? Øh, jeg tænker sådan at det kun, hvis man har lavet noget virkelig slemt, der sætter folks PCK, for eksempel sådan der han tegnede, der, ham der han tegnede Mohammed tegninger så får han da også noget beskyttelse på. Og Rasmus Pedersen, ja, det skal han gøre. Nej, det er ikke ham. Når men han har også fået beskyttelse, Han har også fået. Ja. Hvorfor må de? Ja. Fordi de er altså de troede, de er Men er han ikke også det, fordi han er så altså en, en man... er han troede, han er troede. Det er i hvert fald en det... komité altså besluttet at han ikke er, han er ikke i far. Nå, okay. Jeg ved ikke, hvordan man skal vurdere det. Nej, <laughs> det skal da være specielt. Det kan vi rurligt ændre på, kan jeg fortælle dig. <laughs> okay, så bodyguards, bodyguards. Hvad skal han Jamen, gøre? Jamen, jeg vil sige nogenlunde samme bodyguards. Hvis det er fordi, han føler sig usikker, så er det vel bare at hyre nogle folk mm -hmm. udefra. Ja. Det var også det, Whitney Houston gjorde, i the bodyguard. Ja. Yeah. <laughs> okay. Nu skal jeg uh, i hvert fald have, have den kapitalistiske, uh, dejlige Jackie på banen her. Fordi, Jackie, skal man kunne købe sig til politibeskyttelse? Det altså, det være muligt at kunne købe det. Så det synes jeg. Altså, det kommer an på hvem man er, men det synes jeg mm. selvfølgelig skal man det. Mm. Skal jeg svare mere ud og skal jeg svare mere dyb? <løbne> <løbne> eller mad? Ja, hvorfor synes du det? det ikke? Altså, giver du ikke lidt ret i, at man kan ikke bare tage politiet væk fra gaden mm. der er en mand? Der... Nej, men nu siger sige altså. Det ved jeg ikke. Altså, det, det, jeg synes lige præcis altså personen som ham kan godt. Men jeg synes ikke bare at hvem som helst. Men han er altså stadig en del af den her familie her. Øh, og, og er også troet på en eller anden måde, tror jeg, ved at være den person, han er, og have de håndinger, og ved at trække sig ud af, af, af, af, det, af det kongelige. Hvad skal man sige? Det er det, man skal gøre. Jeg svarer rigtig godt. Jeg har det simpelthen så varmt. Nej, <laughs> du må ikke falde op. Så varmt, der, ikke. Du han, han. Ikke. Jeg har snakket med hunden. Først var det trådt, og nu er det jeg beholde på Jeg beholder holdt kjolen på. Ej, det er så sjovt. Okay, ja, lad, os, lad os... Hvad siger du, Jasmin? Jeg kan ikke engang huske spørgsmålet. Jeg føler, vi bruger det ud på... Det er, det er, hver gang Rasmus har et Må eller andet... Man køber sig til politibeskyttelse, ja. hvis du har penge til det. Ja. ja, hvis ressourcerne er til det, synes jeg, at man skal have lov ja. til at kunne købe sig til det. Og hvis ikke ressourcerne er til det, så skal man kunne købe noget, købe noget. udefra, ja, som kan gå ind. Selvfølgelig skal man kunne det, Fit. hvis man føler sig utryg. Rasmus, nu har du lige sagt, at du er forkendt, ikke? Ej, øh, kom og i det. Du var for sjov, kender det, der hedder sarkaske alle sammen derude? Nej, Du synes åbenbart, du er superkendt. Okay, og Det Du er megakendt. Du er mega af. megakendt. Mega <laughs> mega har du nogensinde følt dig usikker et sted? Øh, det handler i hvert fald ikke om at være et offentligt menneske, så. Hvad? Det, ja, det, det, det er, er homoseksualitet, ja, men så, jeg tror mere, det har været sådan, da jeg var ung og i Jylland og sådan noget. Der tror jeg, jeg har sådan... <laughs> nogle gange, ja, så tror jeg nogle af, jeg har oplevet, fordi at at jeg altid har været en person, der sådan har haft lidt en, en stor mund og lidt store armbevægelser, så tror jeg, at, sådan, at der er også nogen, som der måske har tænkt sig, at han fylder os meget i forhold til, at vi er i provinsen. Mm. Så der har jeg nogle gange også lige skulle øh, drås ned, eller så har jeg også... Altså jeg har jo, der har jo været folk over ved mig at sige, at, øh, at jeg skal dø, og jeg, de vil dræbe mig og alt muligt. Altså sådan. Men det er faktisk ikke noget, jeg har hørt i rigtig mange år. Altså, det er ikke noget, jeg er flyttet til Aarhus i sådan noget 2011, og jeg har faktisk ikke oplevet... Øh, hvad var spørgsmålet egentlig? <laughs> er du Har du nogensinde følt du dig usikker et sted? Nej, ja, det har jeg faktisk ikke gjort siden da. Nej. nej. Så nej, det, nej, det det, nej, jeg vil sige, det er mange år siden. Okay. Jeg kan godt føle mig lidt usikker her. Hej, det er svært på. Det, det gør Ej. du ikke. Det er kun, når jeg sætter dig til at svilte nogle rigtige ting. Ja. Nå, nej. nu skal du høre. Øh, og Jasmin, har du nogensinde følt dig usikker et sted? Ja, Hvorhen? det har jeg da. Jeg, jeg, jeg bliver hurtigt usikker. Altså, Jamen, det... hvor bliver du usikker hen? Æh, er det på Arch? Klokken 3 eller anden? Der tror jeg faktisk, der er der, hvor jeg sådan, ja. der har jeg mit moment. Ja. Så er, du egentlig en, er, du, er du en Arch? Altså danser du meget på Arch? Nej, det gør jeg ikke. Det er nat, den der natklub der? Ja, ja, nej, det gør jeg ikke. Hvor danser du hen til? Åh, det kunne jeg godt finde på at gøre på Søpavillonen, eller lige... Nej, museet på lørdagen? Ja. Er Søpavillonen? Det har jeg aldrig jeg har faktisk været, Når jeg har været i byen, så tror jeg faktisk, at jeg har været mest på museet. Men, øh, ja. men ja, de to steder, hvis jeg skal ud og lige... Sving okay, okay. Men hvor har du så været øh, altså usikker, han? Jamen, øh, det tror jeg, jeg, har været mange steder. Ej. Altså, vi var til, hvad hedder det, premiere på den lille i går, og det, der bliver jeg da mega usikker. Men du skal ikke, det er ikke, hvor du bliver usikker, det er, hvor Nå. du frygter for, din, for dit helbred, altså sådan, fordi du er bange. bange for noget. Ikke sådan, fordi du bliver usikker på det. No. Nå, okay, jeg mistede spørgsmålet. Okay. Øh, hvor jeg bliver bange. Ja, sådan, hvor du tænker, her kunne jeg godt have noget politibeskyttelse. Okay, den situation føler jeg ikke, jeg har stået i. Se. Så bor, jeg, jeg miste stort spørgsmål. Du bor alene, og så du tænker aldrig, når du går hjem alene, og sådan noget, at Ej, du er sådan en Ja, af om aftenen. Nej, det vil jeg mm, jo Jo, så tror jeg mere, at man bliver usikker, hvis der går mm. en lidt længere bag en. Så går man da lige og kigger lidt tilbage, men øh så jo, jeg bliver usikker i mange situationer, men jeg ved, at jeg kan ikke huske, hvornår jeg sidst har været sådan bange. Hvad med dig, Takke? Hvornår? Er, kan du huske en, en episode, hvor du blev bange? Altså, jeg er bange for, når jeg bare går ud med min hund om aftenen og klokken over 11. Altså, så bliver ja. jeg bange. Det gør jeg, fordi jeg læser alle de her skræmmende ting her, og alle de her piger, der bliver taget. Nu, nu er jeg jo ikke lige i den altså alder. Størrelse forståelig. <laughs> jeg, jeg, jeg synes virkelig, jeg, jeg synes verden virkelig er blevet skræmmende, fordi dengang jeg var barn, der løb jeg rundt. Øh, hvad hedder det, på gaderne i Københavns gader, der tænkte jeg ja. jo ikke over det. Der var man meget mere fri dengang, mm. jeg var barn. Og på tænke mig, ran... det var det også, da jeg var barn, ja, så man det er for langt bare... til siden, Nej, man lader bare Åh, hvor gammel for det er. Ej, det var ikke min sådan mål. Ej, det, er er ikke noget. Er ej, det er var noget. ikke min sådan mål. Ej, vi er alle sammen 25, han. Ej, jeg skal jo lige have titlen, uh, Jasmine Synes, Jackie er sygt gammel. Ja, det skal vi snakke om næste gang. Ej, vi hedder det. Ej, jeg forstår det godt. <laughs> Jackie, du er så gammel. Ja, jeg er så gammel. Nej, hvad hedder jeg det? Jeg jeg synes, altså, så jeg bliver bare bange, altså, jeg bliver bange for mørket og jeg bliver bange for bare at gå ned i min øh, kun, altså af hvis det er mørkt. Jeg synes virkelig det er ubehageligt. Jamen, det kan jeg øhm, godt, du bor Og du bor endda sådan et fredfyldt sted, føler jeg? Ja, men er ikke også der, folk bliver taget, altså? Det er lige præcis der de bliver taget. Det er jo ikke det... ej, ej, nej, nej, nej, nej, nej. nej, nej, nej, nej. <laughs> Hvorfor, <laughs> Hvor fucker du med Jack <laughs> Præcis, de begge to fucker med mig. Ja, det ikke... nej, det... <laughs> men hvad gør I så, når du bliver usikker, hvad gør du, når du bliver usikker Jack? Hmm, det ved jeg ikke, altså, så har jeg våben med, eller perverspray, okay. eller et eller andet. Har du våben, andet end perverspray? Jeg har masser af Det er en god våben. sniper. Nej, <laughs> jeg har ikke. Jeg har jeg jo jeg en gang været... Øhm, har du perverspray? Jeg, jeg har, har perverspray. Sorry, det må man ikke sige for må man det? Er det god ulovligt? Men det skider jeg. Jeg tror at min søster også har en peberkværn. Ja. Bare sig du med den peberkværn. Peberkværn, ja, jeg har en peberkværn med. <laughs> ja, <jeg har> <laughs> Men jeg ved sgu aldrig hvor det mangler peber. Ja, Ej, det er det. Altså jeg havde på et tidspunkt, øh, jeg har også været, øh, hvad hedder sådan, noget? Jeg kan jeg snakke, hvorfor kan jeg ikke tale? Politi, er ja, ikke politi, hvad hedder det, skyderstruktør, der har jeg også været. Ja. Og øh, og der ville jeg gerne have haft en øh, et øh, våbentilladelse. Ja, jeg ved godt, det virker helt men nej, det er fordi, jeg kan huske det. Kan du huske? Jeg kan det? huske, de der babe reklame, hvad tænkte Ja, det rigtige. Jeg kan også dertil. Nej, stå, det, ej, jeg det var så sjovt. Ja. Jeg kefter så sjovt. Det var også bare en joke, ikke Men det er ting. mange, mange år siden, så du er meget gammel der, Jeg er meget er, meget øh, gammel. Øh, det men... synes Jasmin i hvert fald, ja. det ved jeg, ja. <laughs> <Okay>. jeg ved ikke. Jeg Okay. Ja, ved. Hvad hedder det? Så så du kunne jeg jo faktisk godt have tænkt mig, men altså må jeg ikke rende rundt med en bajt. Du må ikke rende rundt med våben. Åh, forkyldt. Prøj hurtigt Jasmin til dig. Hvad gør du, når du så er usikker? ikke på, at du er usikker på dig selv, men du er usikker på omgivelserne omkring dig? Øh, jeg plejer gerne, sådan, hvis jeg går på vej hjem, og jeg kan mærke, at jeg bliver lidt usikker. Hvis jeg så kan gå en anden vej for ligesom at komme ud, hvor der er biler, så tror jeg, sådan, det er sådan noget, jeg hurtigt så lægger jeg i min rute om, for så vil jeg hellere gå ud på en stor vej, eller gå over, hvor der ligesom er mennesker, ja. til jeg lige sådan har drysset lidt ned igen. Dejligt. Ja. Og ja, vi skal videre, fordi at, uh, Rasmus, du har snakket absurd meget. Nej, uh, det siger du øh, hver eneste no, gang, jeg er her. Ja, han elsker og, og det. Og du det. Bliver ved med, at <laughs> Jamen, det er altså, fordi det, det Jeg har svært ved at formulere mig i koronatakken, okay? Du skulle være værd. Du er nemt mere medvært. Jamen, jeg har faktisk tænkt over det, og jeg ved bare, der vil, der vil, ikke, der vil ikke komme noget produktivt ud af det. Fordi vi ville bare sidde og grine af ting. Det er alt muligt mærkeligt. Jeg tror også, næste gang, jeg skal være med, så skal det være sådan nogle rigtig kedelige trunder, jeg er sammen med. Fordi så ja, tror jeg, falder lidt ned. Det tror jeg også. Ja. Eller også kommer du endnu mere op at køre, fordi du skal føler, at du skal tage et jeg kører rummet. meget på energi. Oh ja. For eksempel første gang jeg var med, det var sammen altså sådan, ikke fordi at de det kedeligt dygtig der mener, men det var jo sammen med Sigmund og Leo Otto. Ja. Kan du huske det ja. ikoniske afsnit? Ja, det var også for <laughs> <med sindssygt>. Hesternet. <laughs> <laughs> ehm, men øh, men, øh, men Ej, der var jeg der se, altså, der var der sikke altså lidt så vildt. De brugte seriøst 20 minutter i podcasten på at snakke om Hesternet. Ja, det rigtigt. Okay. Ja, det var fuldstændig sindssygt. Hva, hvad kan man der? Det er, fordi det der Leo Otto, han finder sig <laughs> i det Er det hestegalleri.dk eller sådan noget der? Det er din startside, tror jeg. Ja. Nej, det er min startside. I don't Men uanset hvad, nu skal vi, for vi når simpelthen ikke det her med med America's Idol-vinderen, just same. Vi glemmer altid jamen, en ting, er, fordi vi er du, Det er dig, der snakker sig om. Det er sindssygt meget, fordi Tasminu snakker overhovedet ikke. Næste gang, jeg kommer ind, så kommer jeg kun ind til slutningen. Ja. <laughs> vi skal til ugens lader, venner. Er I klar? jeg være... har ikke nogen. Nu vil jeg gerne... vi har været exceptionelt passiv i dag. Det skal jeg sige. Du har været meget passiv. Altså, ja. Du plejer altid at være den, der leverer noget guld til mig. Der lige siger... Du leverer en overskrift. Du leverer en ja, jeg har haft psykologi, psykologi på studiet. Jeg, jeg laver min du, du laver min Jeg har ikke en overskrift ja. endnu. Ja. Hvad laver du? Det ved jeg ikke. Du laver min i Nej, jeg vil ønske, at kunne lave det. Jeg vil sige til dig, at præmien er, er muligvis den mest værdifulde, jeg har givet indtil videre. Ikke. En tur Varfor til træ, til Sender til Nu har jeg ikke været her før, så lige for at forstå, hvad er det præcis? Man vinder en hemmelig præmie, okay. og det er mig, der dommer. Yes. Og så er den, der kommer med det bedste slag, vinder selvfølgelig præmien. Og det er okay. ofte sådan noget cruise getaway, sådan noget lækkert noget ikke? Spag-ophold og sådan noget. Ja. Man kan også vinde et six -pack. det er meget forskelligt. Nice. Um, yeah. Det har jeg foran Det er slår. Jackie, jeg bliver nødt til at så Jo, Nej, nej. Du bliver nødt til at oute en eller anden. Okay, okay, okay. okay. Men kan du ikke lige få en anden først? fordi Så kan jeg lige tænke over det. Jo. Fordi jeg kan ikke, jeg du kan kunne, også oute dig ja. selv. Du ja. kan også sige, at jeg var sygt dårlig mor, fordi jeg kom til at øh, oh, ja. lukke mit barn ude for du døren, det og de sov på jeg. gaden. Ja. ja. Du må godt oute dig selv, jo. Sådan noget har jeg ikke. Okay, jeg tænker det. Okay. Mm. Rasmus, hvem har du knaldet med? Er det, har du knaldet med en eller anden kendt? Ja, det har jeg. Ja, hvem? Men det kan jeg ikke sige. Nej, nu stopper du. For <laughs> Ej, for helvede. Nej, det kan jeg ikke sige. Jamen jeg tør slet ikke, når den kommer over. Til mig. Du kan altså, jo slet sige sig noget, Rasmus. <laughs> lige sige et eller andet. Øh, det... Hvorfor kan du ikke sige det? Jeg har faktisk... Øh... Ej, jeg har sex med en af Danmarks største skuespillere. Nej, det er. rigtigt. Det er Thur Lindhardt. Det er Thur Lindhardt. Ja, jeg vidste det! Nej. Det er Lindhardt! Okay, skal man sige sådan noget? Så kan sige sådan noget sjovt. Ja, det er jo sjovt. Okay. Du har, du har knaldet Thua Lindhardt? Det er fedt. Ej, men nu har jeg jo sagt det, har og du det? har lige bevist det. Jeg siger ikke noget. Det. Der er jo kamera ikke på, det. for fanden. Jeg har ikke sagt noget. Men har du knaldet Thua altså, Lindhardt? Det er et tolkningsspørgsmål. Ja, så, så du er, altså har du... Ja eller nej? Det har du. Det, det ligger derude, sandheden ligger derude et eller andet sted. <laughs> så, <stopper. laughs> så du har været, du knallet på toaleteren. Hvad siger du, Jackie, så? Okay, så skal vi se, hvem man har datet før. Ja. Okay, at ja, det har jeg aldrig sagt til nogen. Jeg ved ikke, om man bliver sur, eller hvad han gør. Ej, det gør jeg, det tror jeg. Det, Jesper, Jesper Dahl her en gang, da vi var unge. Jesper Dengang, Dahl? Vi unge. Jeg tager den gang, hvem der er unge? Ja, tak. Filmer du det? <laughs> Jesper Dahl? <laughs> Nå, er det ham fra DRD? Jokeren for pokker. Nå! No. Ja, yeah, det er Ej, Det er ikke no. sjovt. Det er, ja, det, det er sjovt. Det, det han har lige været bare... ude med Ej, altså, Shirley har også han... lige været ude og snakke om Nå, Har Ja, jeg Han var jo enormt chimerende, synes jeg. Altså, ikke, det er jo ikke, fordi han, han er hot overhovedet. Var det Men før eller er efter var meget på den ja, det før eller efter Shirley? Ej, det er først efter, fordi de er jo meget ældre end mig. De er jo, de ja. er jo helt overgang. Ja. Ej, så du var efter Shirley? Ja, men jeg, jeg, jeg, jeg var ikke kærester. Nej, nej. Nej, I havde hukket bare op. Vi hugget bare jeg det tror ikke, op at du er en den eneste, der har været der efter selv. Skal vi lige se? det? <laughs> <en? laughs> jeg synes, det er blevet spændende han nu. Siger, han jo, at han finder tryst i det frække hus. Nu er det, det blevet stændigt, hvem vi har været sammen med. Så Thua Lindhardt herhen hey, og, og, og, og Jesper Dahl. Du må ikke sige bro, for det tror jeg, hele Danmark ved. Så hvis Nå, vil du ikke okay, sige en anden tak for en? Tak øhm, Det ved jeg. Ikke. Jeg ville ønske, at jeg kunne komme har med et der eller andet fusion. andre, juice. andre ja. som man kender. Nej, jeg kun noget sammen med en. Nej, <laughs> ja. Men, øhm. Hvem kunne du godt tænke dig? Nej, det kan man ikke sige. Kan man det? Jo, det kan, jo, kan man, man godt. da godt. Det kan man sige. godt sige. Oh, hvem jeg godt kunne tænke mig at være sammen med. Nej, mm. for sørg. Du har jo simpelthen sådan en drenget type. Tak, skal du ja, hvad er en, støtte er ja. er God, vil støtte den. er fordi, vi så er med gårde. Jeg godt lide nogen, der har masser af skæg og brunøgne og masser af hår på brystet. Hun bare sådan, ø, ø. Hun, Du er lidt mere til den der. Nej, sådan. vi snakkede bare om, at han er til hårdt på maven, og jeg er måske ikke så meget til hårdt på maven. Ja, okay. men du kan godt lide, at de er sådan lidt sådan, du ved, sådan unge sådan friske fyr, ikke? Der, ja, der er du sådan lidt. Jeg er godt lide sådan gammel slid ind. rigtigt? Jeg ja. synes jeg altså jeg jeg ikke, turde inden har dig gammel og slidt. Det er fandme at tavle. Ja, han er da lidt ældre end mig. I par Ja, det er. Han. Ja, det er der han. Han lidt eller? men så har, har du ikke været sammen med, med en, en, en kende? Nu har jeg lavet også nogle gode sager inden her. Efterbro? Øh, nej. No? det har jeg ikke. Hvad, hvad er så? Så skal du fortælle? Så tager vi lige dit spørgsmål. Det var ja. godt, Hvem, Hvem kunne du, godt, kunne du tænke dig at være sammen med? Gå mig USA, der så kunne uh, man til yeah. andre kendte, hvor vi yeah. godt kunne tænke så at være sammen med. Gort. Tak, Jackie. Du skal være med værd. For 30. <laughs> det så jeg. er så jeg. Fandt svart. Jeg vil ønske, jeg bare havde en eller anden, der var kom op i hovedet på mig, hvor jeg bare tænkte, yes, men. Øh, det gør der sgu ikke. No. Jeg, jeg, ved, jeg ved det simpelthen ikke. Kan jeg få nogle muligheder og så vælge en af dem? Altså, jeg kender en, ja. som jeg godt kunne sætte op med. Og hvem er Ej, det rigtigt? Det kan jeg ikke sige. Nej, det, det kan man ikke. Og du siger, at jeg er passiv. Så Jamen altså, du, altså øh... som radioært, så, så kan jeg det hele, men jeg skal i hvert fald... Altså, Chasmines type er jo rigtig meget lidt sådan en Justin Bieber-type. Nå, så det okay. er det er okay. Det <laughs> er ja, okay. Okay. Nå, mm. jeg skal i hvert fald vinde en, vælge en vinder her, af det her Jeg tror, det er mig Det bliver mig. Du har slet ikke givet yeah, mig noget godt det bedt, ja. altså, og, du, er ja, du havde masser af muligheder for at sige at ingen egentlig rødt sådan en type det, det er rigtig godt Det husker jeg til næste gang Det er for, det er for dårligt, men Rasmus Har jeg vundet? Igen får jeg det gode ud af dig Jeg du du vil gerne have, at du siger det Ind i mikrofonen nu ja. Jeg har knaldet Ture Lindhard. Det kommer ikke til at sige mere. Eller jeg så kan man Ture Lindhardt har knaldet mig. Jeg vil, jeg vil, nej, det kommer jeg ikke til at sige mere. Jeg vil sige, at jeg har overnært det her slejlød. Okay. Uh. <laughs> jeg er en super dreng. Jeg, jeg, jeg snakker meget pænt. Jeg kommer fra en meget kommer, fin familie. Men det du ved meget, godt, meget, meget fin overskriften bliver, at jeg har knaldet med Ture Lindhard. Det håber jeg med ikke. ikke. Det er jo ikke mig, der vælger det. Kan den ikke Eller sige, øh, jeg fik specialøl, der gik igennem? Nej det, ikke. Nej, det kan du ikke. Men ved du hvad du har vundet? Nej, en kan du skal have en sexpack. Nej, en værtrølle. Nej. Dit arbejde. <laughs> Penge. Du har vundet løn. mit arbejde. Du har fået løn, løn, løn. Nej, du har vundet en kaffelatte. Det er løgn. Med mig? Nej, det vil jeg aldrig rode til os. Altså. Perfekt. kaffe for kaffelatte, fordi så skal jeg have alt det der ud af dig, og så tager vi den næste gang. Ja. For det ved du godt der bliver. Ja, men når jeg snakker med journalister, så skal de bare lægge deres telefon langt væk, så vi For er med. Ja, tak. Næste gang, så siger vi lige et ting, ikke også?